Asti e, nafarroa osoan aplikatzekoak dira, baina e, aplikazio horretan kontuan hartu behar dugu e, bai eguera soziolinguistikoa zein den eta bai zein den legeak markatzen dituen e, mugak edo, edo aukerak. E, orduan neurri guztiak ez dira aplikatuko modu berean, kubuitatan edo hainbat neurri esate baterako agian ez dira aplikatzekoak gune euskaldunetan edo beste batzuk gune erdaldunetan esate baterako euskararen sustapena pre, prestigiatzea edo eragarkarritasuna lantzeko momentuan ezberdin landu behar da oso erdallduna den zonaalde batean, edo oso euskalduna den zonaalde batean planak ere aintzatartzen du errealitate soziolinguistiko eta juridiko hori. 2018ko aurreko ontuetan Euskarabideak garatu behar dituen programetarako alegina eginda aurreko urtean genuen aurrekontua ia bikoiztu dugu planeia aurregiteko baina e... Gara, jakitun gara, 2018 dauden baliabideak ez direla aski planaren garapen osoari begira. Orduan, urte honetan aztertu behar dugu nola indartu behar diren e, baliabideoiek, dana ez da konpontzen ere egia da diruarekin, badira beste lauko aukerak eta gero plan honetan e, dagoen lan bat da gobernuko departamentu bakoitzak edo zeil bakoitzak aztertu behar duela bere saien, bere, bere ere zer landu behar duen.